Dakot Israel Iisraeli minutid Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu, uus aasta on saabunud ja jõuluvahe ägi Iisraeli minutites on läbi. Soovin kõigile teile edukat ja õnnistatud uut aastat. Selleks, et Jumala kalendris hästi orienteeruda, Pidage silmas Iisraelis toimuvat. Vastavalt Jeesuse sõnadele luuka on 21. peatükis. Vaadake viigipuud ja kõiki puid. Kui nad juba pakatavad, siis seda näheste tunnete, et suvi on lähedal. Nõndaga teie, kui te näete kõike seda sündivat, tundke, et Jumala riik on lähedal. See on luuka 31 Kuigi Israel elab nii riigipühade tavaelu kui ka mitmete muude sündmuste arvestuses oma kalendri järgi, võetakse seal arvesse ka rahvusvahelise kalendri aja arvamist, Tähistatakse ka uue aasta saabumist. Uuel aastal avaldab Iisraeli statistika keskbüro ka värsked rahvastiku andmed. Israel rahvastiku arv aastavahetusel vahetusel 9,84 miljonit inimest. Juute on ligi 7,03 miljonit, nende osakaal rahvastikuulgas on 73,2%. Raablasi on 2,08 miljonit, nende osakaal on 21,1%. Muid rahvaid on umbes 554 000, nende osakaal on 5,7%. Muude rahvast kuuluvad enamasti juudi, immigrantide mitte abikaasad, aga ka truusid, aramealased ja mitmed teised vähemusrahvused. Juurdekasv võrreldes möödunud aastaga oli 1,9%. 72% juurdekasvust tuli loomulikust tiibest, 28% tuli immigratsiooni positiivsest balansist. Möödunud aastal sündis umbes 179 000 last, neist 73,3% sündis juudi, 24,1% araablaste ja 2,6% muudes peredes. Ligi 49 viisra inimest suri ja 2500 lahkus riigist viimase aasta jooksul. Immigrante saabus ligi 45 000, nendest umbes kaks kolmandiku tuli Venemaalt ja Ukrainast. Vaatamata sõja olukorrale ei ole immigrantide ali peatunud. Sõda on kindlasti seda protsessi mõneti pidurdanud ja mitmeid inimesi ootele pannud. Siiski on olnud ka neid, kes on Iisraeli saabunud ajal. Eeloleval aastal on oodata Iisraeli rahvastiku arvu 10 miljoni elaniku piiri ületamist. Juurde kasv on siiani olnud stabiilselt hea. See on arenenud riikide hulgas kõrgeim. Võrdselt hea on olnud nii juudirahva kui ka araablaste, kui suurima vähemusrahva juurde kasv. Iisraeli rahvastiku statistika ei kajasta palestiina-autonoomi aladel elavate araablaste andmeid. Uue aasta esimese päeva õhtul jõudis Iisraeli meediasse Iisraeli ülemkohtu otsus, mis tühistas parlamendi suvel kinnitatud mõistlikuse seaduse. Nimetatud seadus oli ainus, mille Knesset Iisraeli parlament oli otsustanud möödunud aastal justiitsreformi raames kinnitada. Tühistatud seadus sätestas muudatuse, mille järgi ülem kohus ei saa Knesseti kinnitatud seaduseid tühistada lihtsalt oma hinnangu põhjal, et see ei ole mõistlik. Alles ei võimalus seadus blokkeerida, kui see on vastuolus teiste seadustega. Kuna kõnevalolev seadus oli põhiseaduse kaaluga, peeti loomulikuks, et seda ei saa ülemkohus ka muutega takistada. Seda siiski tehti. Esmakordselt ajaloos tõkestas oli ülemkohus põhiseaduse kaaluga seaduse vastuvõtmise. Ülemkohus surus selle läbi minimaalse äälte enamusega 8 7 -le. Justiistreform, mille osaks mõistlikuse seadus oli, lõhesta Iisraeli ühiskonda kogu möödunud aasta alates käesoleva valitsuse moodustamisest jaanuri alguses kuni sõja puhkemiseni oktoobri alguses. Reformipaketis oli ka teisi seaduse muudatusi, millest suurim oli kohtusüsteemi võtmeisikuid valiva kogu moodustamine. See ja mitmed väiksemad muudatused lükati kaugemasse tulevikku. Mõistlikuse seadus vajas muutmist, kuna kohtusüsteem oli hakkanud alternatiivseks valitsevaks koguks. Nendele ei kõigis asjades viimase sõna õigus, mida keegi ei saanud enam muuta. Kohtusüsteem oli läbi aegade märkamatult võtnud endale lisaõiguseid, mis viis Iisali valitseva korra reeni. Kui esialgu oli ülem kohus tasakaalustavaks koguks, siis tänaseks on selles saanud riigi asjade lõplik otsustaja. Kuna see kogu ei ole rahva valitud, ei vastutanud ka kellegi ees oma otsuste eest. Ülemkohtu otsusse seadust tühistada tuli häältega 87-le, mis on kõige napim võimalik tulemus. See osutab küsimuse polariseeritusele. Tühistate ulgas oli ka ülemkohtu juba pensione lahkunud esinaine eester Haiut, kellel oli erandikult veel võimalik pärast lahkumist oma hääl anda. Kuna Israel riigi fookus on sõjal, ei ole aeg aktiivselt tegelda ühiskonda nii polariseeriva teemaga. Teisalt ei kujuta ette, et valitsus nii kergelt annaks kohtuvõimule järele. Kuna Knesset rahva esinduskoguna on antud küsimuses otsuse langetanud, oleks kummaline, kui nad lihtsalt loobuksid oma seadusandlikust mandaadist kohtukasuks. Ta olen vaidlus, mis tõi läbi möödunud aasta kümneid ja vahel ka sajatuhanded inimesed tänavatele meelt avaldama, mõjuks praeguses sõjaolukorras ühiskonda pärsivalt. Kindlasti mõjub see külmadussina eeslinni võitlejatele. Õnneks on Iisrali valitsusjuht väga pika kogemusega poliitik, sellegi poolesti kujuta ette, milline võiks sellisel probleemile olla lahendus. Sõda kaasas on kestnud juba kolm kuud. See algas terroristlikoha massi üllatusrünnakuga 7. oktoobril, mille Iisraeli tabas vara hommikul ligi 4000 raketti ja ligi 3000 hambuni relvis terroristi tungis üle kaasa piiri, et vägistada, piinata ja tappa võimalikult palju Iisraeli elanike. Hukkus ligi 1200, vangilanges 250 ja haavata sai üle 5000 inimese. Olukorra kontrolli alla saamiseks mobiliseeris Iisrael üle 300 000 reservväelase ja alustas vasturünnakut. Esialgu pommitati terroristide sihtmärk õhust, samuti hoiatati kaasat siviilelanike, et nad lahkuks aladelt, kus hakkab toimuma täismõõdus sõda. Seejärel tungisid Iisraeli maaväed õhu- ja mereväe toetusel kaasa põhjaossa, et purustada Hamassi relvad ja laskemoon, mis ohustab Iisraeli. Detsembrist tungis Iisrael ka kaasa lõunaosasse, kus asub piirkonna teiseks suurim linn Khan junis ja kus elab ka Hamassi kaasa piirkonna tipjuht Jahja Sinvar. Khan junis on ka Hamassi üks kahest kõige olulisemast armeebaasist. Tänaseni kestavad Iisraeli armee tulised lahingud kaasas. Terroristidel on jätkunud piisavalt vahendeid, et tänasene tulistada Iisraeli rakettidega. Selle sõja käigus on kaasast välja lastud vähemalt 13 000 raketti. Detsembri keskel vähenes raske relvadest tulistamise hulk järsult. Kui veel detsembri esimesel nädalal tuli üle piiri ligi 70 raketti päevas, siis tänaseks on see vähenenud üksikute rakettideni. Iga päev võtab Isoli armee üle ja teeb kahjutuks Hamassi maaolust linna. Osa tunnelitest on olnud kilometrite pikkused, osa nendest on oma vahel ühendatud. Sissekäigud tunnelitest on tavaliselt läinud lasteaedadest, koolidest, haiglatest, mosseedest ja isegi hotellidest. Tunnelitest on leitud relvi, laskemoona ja ka kommunikaatsiooni millest on saadud palju olulist teavet edasiseks võitluseks. Terroriste on Iisraeli andmetel hukkunud vähemalt 8000. Tuhandid on langenud ka vangi. Sageli on suuremad hulgad võitleid ennast ise vangi annud. Hamassi juhtkonnas on kuulda ka eri arvamusi edasise võitluse kohta. Tipjuid välismaal on pakkunud välja teatud tingimustel alistumist. Kaasas asuvad juhid pole sellega veel leppinud. Iisrael on neutraliseerinud mitmeid Hamassi juhtfiguure nii kaasas kui ka mojal. Jaanuari alguses tuli Iisrali armee kõnesikutelt sõnum, et hakatakse reservväelasi koju saatma. See tähendab sõjakäigus järgmist väiksema intensiivsusega etappi. See tap võib kesta pikka aega, kuid on lokaalsema iseloomuga, loomuga. Seetõttu on mitmed suuremad lennufirmad otsustanud taas Israelil lendama hakata. Üksikud raketid, mis veel kaasast välja lendavad, ei ohusta nende hinnangul enam rahvusvahelist lennuliiklust ega ka turismi Iisraelis laiemalt. Iisali eesmärgid sõja vasturünnakul on endised vabastada kõik pantvangid ja hävitada terroristlik organisatsioon Hamas, et edaspidi ei oleks Iisrael enam kaasas tuleva raketituleohus. Räägitakse ka juba erinevatest ideedes, kuidas kaasat sõja järgselt tuleks juhtida ja valitseda, kuid ühte konkreetsed plaani veel täna ei ole. Iisrael on vaid selgelt väljendanud, et Hamas peab sealt lahkuma ja ka palestiina autonoomeale ei anta seda enam üle, kuna eelmine loovutamine viis Hamassi võimule tulekuni. Iisraeli minutid Te saadet Iisraeli minutid. Mina olen saatejuht Peeter Võsu. Of the Hale of the of the her of the Hale of of the of of of of of the of of of the reinou canes canes unda putso reinou canes canes unda putso reinou canes canes me a te agarres unda pe tu reino ay ay ay ay they are pecar de pe su reino ay ay ay ni me na coi onde putso teino kane staines ay ay ay onde putso teino kane staines onde putso teino kane staines mi a que dey are putz so paino kanes kanes und netz so paino kanes kanes und netz so paino kanes ka